Бажаємо вам приємно провести час. Дорогі радіослухачі, у нинішній радіопередачі пропонуємо вам такі події. Росія окупувала Крим. 16 тисяч вояків тримають російську владу на багнетах. Реакція Америки та світової преси. Верховна Рада Криму ухвалила незаконне рішення про приєднання до Росії. До двісталіття народин Тараса Шевченка. Вічні політичні скрижалі Тараса Шевченка. Він стоїть немеркнучо актуальним, переріс десятиліття і століття на розпуттях історії до важких політичних рішень. Геній, бард, поет, драматург, кобзар, маляр, графік, ілюстратор, експериментатор-дерворитом і піонер-мідариту. Та, панут все, співець долі свого народу. Вся його творча спадщина пронизана золотою ниткою любові до України та до її знедоленого поневоленого Москвою народу, його славною минулою історією було колись на Україні ревіла гармати, уосібленою у великих постатях гетьманів, козаків та гайдамаків. Він цілеспрямовано звернув вістря свого геніального таланту. Та вилив свою бездонну ненависть проти московського державного свавілля, самодержавства, російського імперіалізму, очоленого московськими царями та їхніми сатрапами, вбраних в ризи московського православ'я. Щоб отак прикрити свої злочини проти України та інших народів. Його поезія і політичні заклики до боротьби. Борітися, поборити вам Бог помагає. За вас сила і слава і воля святая. По сьогодні актуальні і зверні проти минулих і сучасних поневолювачів України. Чи вони називаються Катерина II, Микола I чи II, чи Олександр, чи новий московський цар Владимир Путін з його вислужниками Януковичами End Company. Для того, щоб ми могли розібрати політичну кукіль, яку нам накидають поневолівачі що нам зійшла злуда з очей, на сторожі нації він поставив свідомий свого покликання при кінці свого життя своє полум'яне слово, слово, яке мірядою вітіньків пронизило і одушевило український народ новою політичною візією, проникаючи у його свідомість призначення, вказуючи на національні святощі – формуючи нову національну свідомість як виклик до теперішньому поневоленню, увіковічнюючи в ньому собі слово, яке просло вогнем революції 17-го року, повстанням української держави, виховуючи революційні кадри поневоленої України в Галичині та на Східній Україні в УВО, ОУН, УПА, УГВР, у 60 і їхніх деривативів, а відносно недавно тому першому помаранчевому Майдані і другому, перетворюючи краплі Народного моря на вогненні барикади і полумені серця на службі нової України. Чи не промови з тим, що у Донецьку в часі протистояння між українцями і духовними малоросами одні рятували пам'ятники Леніна в Донецьку, а сини України черпали моральну силу від пам'ятника Тарасові Шевченкові? Шевченко був вічним дисидентом у своїй батьківщині, і на його могилі йому спокою не давали солдати російської царської армії навіть після його смерті, які пильнували, щоб нарід не ходив на його могилу. В часі наступу військ Муравйова на Київ у лютому 1918 року російські большевики немилосердно нищили портрети Тараса Шевченка та розстрілювали тих, хто їх посідав. Чи за часів Совєтського Союзу большевики не забороняли людям приближатися до могили Шевченка, щоб надихнутися його величною духовістю та постаттю? Чи там совєтські воїни не пильнували, щоб шестидесятники не робили зібрань на його могилі? Так, він далі лишався в'язним нових систем. І навіть в новопроголошеній Україні в Луганську педагогічний інститут побудував пам'ятник Тарасові Шевченкові. І виходить трагікомічна ситуація, що пам'ятник залізного Федікса Держинського, творця-передвісника КГБ, на відстані через вулицю далі наглядав за Тарасом Шевченком. Спадщина Тараса Шевченка, як на прожитий вік 47 років, подивогідна. І з того він був 24 роки кріпаком пана Енгельгарта, 10 років на засланні, два місяці у слідчій тюрмі, півроку після звільнення задержаний в Нижньому Новгороді, на волі тільки 13 років, а останні роки свого життя – після звільнення заслання під наглядом таємної поліції. В своєму житті був тричі арештований московськими жандармами у 1947 році, в часі заслання у квітні 1850 року та в 1858 році в Україні і під ескортом відпроваджений у Петербург. У перший кобзар Тараса Шевченка вийшла також і Катерина «Кохайтеся чорнобриві, тільки не з москалями», де представлено цинічне відношення москаля до української дівчини, яку він покинув і знайшов собі московку, а Катерина з дитиною безславлена відібрала собі життя після того, як дитину лишила на поталу на відкритому шляху людям». Дуже іронічно та цинічно звучать коментарі самих російських солдатів. От і наші, кого тільки не надують. Досить тільки кількох слів, щоб не вдатися в алегоричне пояснення представлених образів. Відвідав Україну після 12 років розлуки і під впливом побаченого творить ряд політичних творів, таких як «Розрита могила», в якому висловлює гнівний осуд російського поневолення України, подібний осуд Шевченка знаходимо у поемі «Сон». Із 1844 року, в якій він виявився безкомпромісним борцем проти державного славілля тодішньої Російської імперії. У 1945 році знову повертає в Україну вдруге і пише гострополітичні вірші, які поширюються відписами «Бо не мають надії появитися друком в Російській імперії». Вони відомі як триліта літа, 45 роки, та представляють такі політичні перлини, як Іван Гус, Яретик, Сліпий, Великий льох, наймичка, Кавказ і живим, і мертвим, Холодний Яр, Давидові Псальми і заповіт з блискучим революційним закликом. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою, кров'ю, волю окропіте. Цей полумений заклик у віковічнений в пам'ятнику Тараса Кисти молододожанина у Вашингтоні ДіКей і служив і служить натхненням до боротьби за Україну проти російського окупанта як колись, так і тепер у 2014 році. У поемі «Великий льох» Шевченко висловив те, що думав про прияславський договір, про Петра і царичу Катерину, і в послідях присі, дівчини, що Петрові коня напоїла, та немовляти, що осміхнулася до цариці Катерини II, яка в золоті на галерії, що пливла по Дніпрі, і в постатях присії дівчини, що Петрові першому коня напоїла, у постаті немовляти, що усміхнулася до цариці Катерини II яка в золоті, на галерії, пливла по Дніпрі. Це особи, які представляють собою алегоричні постаті, символи трьох поколінь, які стали на службу московському ворогові. Вони в очах Шевченка заслужили смерть а своєю зрадою України вони затроюють і вбивають своє оточення. Чекаючи на допити та на вирок поета у Казематії, Шевченко написав кілька віршів, серед яких улюблену іділію «Садок вишневий колохати» та вірш «Полум'яної любові до України. Мені однаково». Незважаючи на жорстокий присуд, ще жорстокіший забороною писати та малювати власноручно дописаний царем Миколою II, поет зігнорував. Він по таємки далі малює і пише ряд віршів, які зберіг у чотирьох захалявних книжечках від 47-го до 50-го року одна захалявна Книжечка річно у 1858 році, чекаючи на дозвіл вернутися в Петербург, що йому заборонено, а щойно після півроку дозволено, Шевченко, незважаючи на строгий поліційний нагляд, написав поеми «Неофіти», Юродиві та інші. При кінці свого життя написав поему «Марія», яку критики оцінюють як перлину своєї його творчості. Шість політичних поем Шевченка, заборонених у Росії, побачили світ 1858. Десят році ще за життя Тараса Шевченка у Лейпцигу, у Росії. Вони пролежали арештовані в жандарських архівах аж до початку першої революції в Росії в 1995 році. Звичайно, у Шевченка є багато історичних поем, які славлять боротьбу проти окупантів України поляків та турків. Однак ми з огляду на сучасну політичну ситуацію в Європі і в Україні тільки накреслила кілька штрихів полуміного Шевченківського генія, зверненого проти окупантів з півночі росіян Владиміра Путіна як заклики, які заклики нашого неміручного кобзаря зробили надзвичайно актуальними. Матеріал підготовив та прочитав Осип Рожка.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 Продекламували та заспівали пісенки на радість нашим радіослухачам. Ви почуєте декламацію трирічної Валерії Гордієнко, чотирирічної Марусі Дум'як та дві пісенки зацвіла в долині Червона калина та Тече вода у виконанні дітей. Адміністратором світлички є Ліля Мельничук. За несподіванку ми щиро вдячні дітям світлички. Гляньте, добре, чепло Троцевченка Про нього нині нам сказала нині в долину Пташечка зраділа, пташечка зраділа і защебетала, пташечка зраділа і защебетала. Я дівчинка маленька, Та знаю про Шевченка, Вині муся мила, Коб зарека купила. Та вірші є багато, дід читає тато. Як вірші када Щоб тішила бабуся, Щоб бій дідодю сливий, і щасливий, щоб образа легенько, Сміхтувся сам Шевченко. Деще вода і загаю та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 Повторюємо адресу і телефон Евраздентл – 9892 Баслтон-Евеню, кабінет номер 302, телефон 215-671-0188. Літопис важливих подій з історії України. 8 березня 1169 року Суздальський князь Андрій Боголюбський зруйнував Київ. 9 березня 1814 року – день народження геніального поета, маляра, мислителя і пророка України Тараса Шевченка. 10 березня 1861 року – день смерті Тараса Шевченка. 9 березня 1880 року народився український мовознавець Василь Сімович. 11 березня 1898 року народився поет, перекладач і журналіст Василь Бобинський. 12 березня 1863 року народився Володимир Вернадський, перший президент Української академії наук, геохемік, мислитель, творець вчення про ноосферу. 12 березня 1925 року народився видатний український фізико-хемік Роман Кучер. 13 березня 1902 року помер український історик Олександр Лазаревський. 14 березня 1822 року відбулася перша вистава українською мовою у Київському театрі. 14 березня 1923 року Рада послів у Парижі віддала Західну Україну Польщі. І 15 березня 1939 року проголошено незалежність Карпатської України. Вісті з України і про Україну. Світові реакції на події в Криму. Посол Азербайджану в Україні Ейнула Медеті. Територіальну цілісність України не можна порушувати. Ми підтримуємо територіальну цілісність України та недоторканність її кордонів. Британія попереджає, що дії Росії їй дорого обійдуться – але торгових санкцій немає. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон попередив російського президента Володимира Путіна, що Росії доведеться дорого заплатити, якщо Кремль не змінить курс щодо України. Вірменія, військовий союзник Росії за договором ОДКБ, не висловила офіційної точки зору щодо ситуації в Україні. Міністри закордонних справ Європейського Союзу під час зустрічі в Брюсселі у понеділок 3 березня спільно закликали Москву повернути свої війська на свої бази і пригрозили призупинити переговори щодо лібералізації візового режиму та економічного співробітництва. Казахстан висловив глибоке занепокоєння щодо ситуації в Україні. Подальша ескаляція, тертя. Можуть призвести до непередбачуваних наслідків на регіональному та глобальному рівні. Казахстан закликав відмовитися від силових варіантів врегулювання ситуації в Україні. Заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Казахстану Жанболат Усенов НАТО. Варшава спонукала НАТО провести позачергові засідання щодо України, заявивши, що криза створює загрозу для Польщі. Остання зустріч тривала в понеділок 3 березня на 4 години довше, ніж було заплановано, бо союзники не могли домовитися про спільну заяву. Нові країни-члени, які тільки нещодавно залишили орбіту Москви, так само Великобританія і Сполучені Штати, вимагали жорстокого попередження для Росії. Німеччина. Берлін пропонує контактну групу. Німеччина розраховує, що канали комунікації між Києвом і Москвою для деескалації кризи мають розблокувати контактна група. На думку Берліна, якому важливо зберегти джерело надходжень майже 40% своєї нафти і газу, контактна група могла б складатися з держав і міжнародних організацій. Президент Сполучених Штатів Барак Обама висміяв 3 березня аргументи президента Володимира Путіна, якими той намагався виправдати воєнне вторгнення своєї держави до України. Президент Путін, здається, тепер має іншу групу юристів, які готують інший набір інтерпретацій, але не думаю, що це хоч когось обдурить, сказав Обама, виступаючи перед журналістами у Вашингтоні. І Європейський Союз, і інші союзники Сполучених Штатів вважають, що Росія порушила міжнародне право, коли вторглася до України, наголосив він. Росія далі порушує суверенітет України і свої зобов'язання, твердить НАТО. Росія, незважаючи на неодноразові заклики міжнародної спільноти, продовжує порушувати суверенітет і територіальну цілісність України, а також свої міжнародні зобов'язання, заявила сьогодні Північно-Атлантична Рада НАТО. Ці події створюють серйозні наслідки для безпеки і стабільності євроатлантичного регіону, заявив політичний керівний орган Північно-Атлантичного Союзу після термінових консультацій, які скликала Польща, що через дії Росії в сусідній з нею Україні. НАТО посилить детальне вивчення наслідків нинішньої кризи для безпеки альянсу, мовиться в заяві. НАТО також далі підтримує всі конструктивні зусилля, спрямовані на мирне вирішення кризи відповідно до міжнародного права, і, зокрема, вітає всі зусилля ООН, Європейського Союзу. ОБСЕ і Ради Європи заявили після країн НАТО. Північно-Атлантичний Союз також далі консультуватиметься з приводу цієї кризи з Україною в рамках комісії НАТО «Україна». Крім того, Союз вестиме розмови про це із Росією в рамках Ради НАТО. Росія, яка має провести зустріч уже, за, уже наступного дня, заявили в НАТО. Термінові консультації скликали на запит Сполучені Штати мають намір надати Україні 1 мільярд доларів фінансової допомоги. Цю інформацію під час візиту у Київ підтвердив державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі. За його словами, наразі американська влада на етапі визначення того, якими є першочергові потреби України. У Києві держсекретар США – Знаголосив на підтримці українців і закликав Росію припинити військову агресію, інакше, за словами Джона Келлі, Москві загрожує глобальна ізоляція. Священники Української православної церкви Московського патріархату підтримують українських військових у Криму. Священники з Волинської єпархії Української православної церкви в єднанні з Московським патріархатом служилися молебень на корветі військово-морських сил Луцьк і ще кількох українських кораблях, які стоять у Севастополі, у Криму, повідомляє сайт Української православної церкви Московського патріархату. Як розповів один із учасників акції, голова інформаційно-просвітницького відділу Воленської єпархії протиєрей Валентин Марчук, він із колегами, закликали військових бути вірними присязі і народові України. Сьогодні відбувалась особлива зустріч та щира молитва, сповнена вір... Та надії на мирне врегулювання складної ситуації у Криму. Наша присутність є свідченням спільного переживання багатьох віруючих волинян, лучан та всіх українців, сказав інший учасник поїздки, голова епрахіального відділу взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями проти Олександр Мазурак. За повідомленням учора. От ці учасники поїздки до Севастополя декілька годин простоїли між Військовою частиною А0793 та озброєними людьми, які оточили і заблокували українців на корветі Луцьк. 6 березня лідери країн Європейського Союзу у Брюсселі запровадили часткові санкції щодо Росії і пообіцяли їх поглибити, якщо найближчим часом російські війська не будуть відкликані з України. Європейський Союз також вирішив надати Києву 11 мільярдну допомогу, а на знак підтримки українців підписати деякі політичні пункти угоди про асоціацію ще до травневих виборів президента. Лідери держав та урядів Європейського Союзу вирішили зупинити переговори з Росією про перехід до безвізового режиму і про нову стратегічну угоду про співпрацю через її дії в Україні. Закликавши російських керівників негайно сісти за стіл переговорів з Україною, Європейці заявили, що якщо цього не станеться або протягом переговорів не буде прогресу, то будуть упроваджені вже візові санкції. Замороження рахунків російських можновладців буде скасований наступний саміт Європейський Союз Росія. До того ж, вживатимуться додаткові заходи у широкому спектрі економічних галузей, де триває співробітництво з Росією. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив. Що нині лідери Європейського Союзу були налаштовані дуже рішуче. Тому грузинського сценарію не буде, каже він. Нині тільки перший крок, за яким при відсутності змін у поведінці Росії будуть інші, значно суворіші. Арсені Яценюк коментує. «Украй важко переконати іноземних інвесторів інвестувати в країну, по території якої їздять російські танки і ходять російські солдати», – заявив він. «Не виключаю, що це, що це також є частиною пляну. Тому ми ще зараз закликаємо Росію виконувати міжнародні зобов'язання, що були підписані як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях». Російська військова агресія в Україні має негативні політичні, економічні та воєнні аспекти, тому настав час зупинитися. Литва та Польща частково домоглися, чого чекали. Однак лунали й категоричніші заяви, як-от позиція лідера Литви далі Гребовськайте, яка не приховувала свого занепокоєння. Росія сьогодні небезпечна і непередбачувана, і мова не йде про страх. «Ідеться про те, що слід відкрито заявити, що ми це усвідомлюємо», – наголосила Грібовськайте. «Ми в Євросоюзі повинні зрозуміти, наскільки це серйозно, що мова навіть йде про перегляд кордонів, і якщо ми це допустимо, то наступним буде хтось інший», – зазначила президент Литви, яка разом із своїм польським колегою на нинішньому саміті були найактивнішими прихильниками впровадження санкцій щодо російських можновладців. Європейські лідери також зауважили, що український уряд теж повинен докладати зусиль для виходу з кризи. Тим часом вони дали своє одобрення на надання Києву грошової допомоги здебільшого кредитами на декілька років. Фінансовий пакет буде виділятися за умови, що Україна підпише угоду МВФ із Міжнародним валютним фондом, і голова українського уряду на саміті заявив про готовність це зробити. В Україні є важелі впливу на кримську економіку та забезпечення життєдіяльності півострова. Понад 80% питної води та електроенергії Крим отримує з України, а витрати автономії більше ніж наполовину забезпечуються завдяки дотаціям із українського держбюджету. Якщо бюджетні субсидії Росія може без особливих проблем взяти на себе, то оперативно забезпечити альтернативне водо- та електропостачання півострова Москва не спроможна. Щоправда, зараз запровадження блокади вдарить передусім по пересічних громадянах, а не по сепаратистах. Україна в такому дражливому становищі, хоча вона може повністю Заблокувати Крим вона на це не йде і не йтиме, бо там тоді страждатимуть люди, а не окупанти, каже народний депутат Мустафа Джемілєв. На його думку, Україна зараз має впливати на ситуацію дипломатично-військовими методами. Здається, ми вже перейшли межу. Коли достатньо одних дипломатичних заходів. Це такі речі, які варто обговорювати в Генеральному штабі, зазначив Мустафа Джемілєв. Раді Свободи 6 березня повідомляє, що Верховна Рада Криму ухвалила рішення про приєднання до Росії. Верховна Рада Криму на закритій позачерговій сесії ухвалила рішення про приєднання до Росії. Про це повідомив прес-центр Кримського парламенту. За цим повідомленням Верховна Рада Автономної Республіки Крим звернулася до президента Російської Федерації. Володимира Путіна і до федеральних зборів Державної Думи Росії з пропозицією про початок процедури входження до складу Російської Федерації як суб'єкта Російської Федерації. На цій же сесії депутати проголосували за призначення референдуму про статус півострова на 16 березня. Зокрема, на референдум виноситься два питання. Чи підтримуєте ви входження Криму до складу Російської Федерації як суб'єкта Федерації, і друге питання – чи підтримуєте ви відновлення дії Конституції Республіки Крим в редакції із 1992 року? Журналістів, як звичайно, на сесію не допустили. Виконуючий обов'язків президента Олександр Турчинов зупинив рішення Верховної Ради Криму про призначення референдуму про приєднання Автономної Республіки Крим до Росії. Про це він заявив у своєму зверненні до народу. Верховна Рада Криму, яка повністю контролюється військовими збройних сил Російської Федерації, прийняла незаконне рішення про проведення референдуму в Криму з питання, чи виступаєте ви за входження Криму до складу Російської Федерації, нагадав він. Це рішення є нелегітимним та нікчемним, вважає Турчинов. Воно протирічить волі українського народу та інтересам громадян, які проживають в автономній республіці Крим. Територія України в межах, визначених усім світом кордонів, є недоторканною і суверенною, зазначив він. Відповідно до 73-ї статті Конституції України, виключно, я підкреслюю, виключно всеукраїнським референдумом, Можуть розглядатися питання, пов'язані з кордонами та зміною території України, підкреслив виконуючий обов'язків президента. До речі, провести навіть місцевий кримський референдум за 10 днів неможливо. Тому це не є референдум, це буде фарс, це буде фальш, це буде злочин проти держави, який організували військові Російської Федерації, заявив Турчинов. Посол Європейського Союзу вважає рішення Верховної Ради Криму про приєднання до Росії нелегітимним. Посол Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський вважає, що рішення Верховної Ради Криму про приєднання півострова до Росії є нелегітимним. Посол підкреслив, що це рішення порушує чинну Конституцію України, відповідно до якої доля Криму може визначатися лише на всеукраїнському референдумі. За його словами, в Брюсселі в четвер Рада міністрів Європейського Союзу на засіданні розглядає кризу в Криму, але наразі інформації про рішення Ради з цього питання немає. У четвер Верховна Рада Криму прийняла рішення про входження автономії до складу Росії. Також на 16 березня був призначений референдум про приєднання Криму до Російської Федерації. У Росії в зв'язку з цим вже відбулася оперативна нарада президента Владимира Путіна з членами Ради безпеки Російської Федерації. Про рішення Кремля поки що не відомо. Росіяни планують зірвати вибори президента України в кількох областях. Проросійські виступи на Сході та Півдні України триватимуть до 25 травня. Про це Еспресо ТВ повідомило джерело з СБУ. За словами джерела, хвиля проросійських виступів, які зараз відбуваються у центрі півдня та сходу України, мають наростати до 9 травня, а на день перемоги вони мають досягнути апогею і їх темп має залишатися високим аж до 25 травня, дня виборів президента України. В день виборів завданням російських тітушок будуть безлади на виборчих дільницях під приводом того, що ці вибори нелегітимні. Оскільки це справді ускладнить виборчий процес, то Росія зможе більш-менш обґрунтовано говорити про те, що вибори в Україні визнати не можна. Український освітно-культурний центр «Наш центр – наш дім» 200-літтю з дня народження Тараса Шевченка присвячується літературно-музична вистава «Свою Україну любіть» або «Заповідь» презентує камерний хор Аколада під художнім керівником Богданом Генгалом. Вистава відбудеться 16 березня 2014 року о першій годині пополодні в Українському освітньо-культурному центрі 700 Cedar Road, дженкінтан Квитки – 20 доларів від особи. Діти та молодь до 18 років – безкоштовно. Просимо дзвонити на телефон 215-663-1166. Український освітньокультурний центр запрошує вас на відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Та однаково мені. В програмі беруть участь чоловічий хор Прометей, вчителі, асистенти і учні нашої української рідної школи. Програма відбудеться в неділю 9 березня 2014 року о годині 1 пополудні. Квитки 10 доларів. Шановна громада міста Філядельфії та околиць! Цієї неділі 9 березня – о 3.30 годині пополудні біля Independence Mall на розі п'ятої вулиці Market Street розпочнеться протест проти військового захоплення України-Росією та одночасно вшанується пам'ять Тараса Шевченка. Під час протесту виступатиме хор Прометей та звучатимуть пісні поета лауреата міста Філадельфії Франка Шерлока. Асоціації закордонних українців разом та Комітет захисту людських прав та Комітет оборони людських прав – Зорганізували доїзд з Українського освітньо-культурного центру до місця проведення мітингу автобусом на 40 місць. Вартість проїзду 5 доларів, час виїзду до міста о 3 годині пополудні. Бажаючих скористатися автобусом, просимо зв'язалошуватися на телефон центру 215 663 11 66. Борітеся поборете, вам Бог допомагає Сьогодні 8 березня. О четвертій годині пополудні в фактовому залі українського освітньо-культурного центру розпочнеться народне віче відкритий мікрофон за участю представників українських організацій Філадельфії та громади. Під час віча планується обговорити сучасну ситуацію в Україні, шляхи співпраці між організаціями та запропонувати можливі варіанти ефективної допомоги Україні найближчим часом. Просимо прибути.